Ana Karenina, pista 78 Da, uitându-mă la cer, mă gândeam că această iluzie a bolții cerești cuprinde un adevăr, dar totodată nu duceam gândul până la capăt și mi-ascundeam ceva. Totuși, orice ar fi, nu mai poate exista nicio obiecție. Trebuie numai adâncit gândul și totul va părea limpede. Intrând în odaia copilului, Levin își aduse aminte ce anume își ascunsese. Era considerația că, dacă principala dovadă a dumnezeirii este revelația binelui, de ce se mărginește această revelație la biserica creștină? Ce legături au cu această revelație docmele budiștilor și ale mahomedanilor, care de asemenea propovăduiesc binele și săvârșesc fapte bune? i se păru că are la această întrebare, dar nu mai apucă să și îl dea, fiindcă intră în odaia copilului. Kitty cu mânecile suflecate, stătea lângă băiță, aplecată deasupra copilului, care se bălăcea în apă. Auzind pașii soțului, se întoarse cu fața spre dânsul și îl chemă cu un zâmbet. Sprijinea cu o mână capul copilului grăsuliu, întins pe spate, care dădea din picioare, iar cu cealaltă storcea buretele deasupra lui. Vin un încoace! Privește! Privește!" îi arătă Kitty când bărbatul său se apropie de ea. Are dreptatea agafia Mihailovna!" Mitea ne recunoaște Acesta era evenimentul pentru care fusese chemat În acea zi, copilul început să recunoască, fără îndoială, pe toți ai casei De îndată ce le vin se apropie de băiță, se făcu numai decât o experiență pentru el Experiența izbuti pe deplin Bucătărea sa, anume adusă pentru asta, se apleca asupra copilului Mitea se încruntă și dădu negativ din cap Apoi se aplecă chitia supra ei un zâmbet înserină fața copilului, Mita se sprijini cu mânuțele în burete și, potrivindu-și buzele, scoase un sunet de mulțumire atât de ciudat, încât nu numai Kitty și Dădaca, dar chiar și Levin fură cuprinși de o neașteptată încântare. Scoaseră copilul din baie, ținându-l pe palme, turnară peste el apă curată, îl înfășurară într-un cearșaf, îl ștersără și, după ce Mita scoase un țipăt sfâșietor, îl dură mamei. Îmi pare așa de bine că încep să-l iubești. Spuse Kitty soțului, după ce cu copilul la sân Se așeze liniștită la locul său obișnuit Sunt foarte mulțumită Începuse să mă amărască mărturisirea ta Că nu simți nimic pentru dânsul Nu, am spus eu că nu simt nimic Am spus numai că eram dezamăgit Cum? Dezamăgit de el? Adică nu dezamăgit de dânsul Ci de sentimentele mele Mă așteptam la ceva mai mult Mă așteptam să se înfiri pe în mine un sentiment nou și plăcut ca o surpriză. În loc de asta, am simțit un amestec de dezgust și de milă. Kitty îl ascultă cu luarea minte pe deasupra copilului, punându-și în degetele sale subțiri inelele pe care le scosese înainte de a-l scălda pe mitea. Dar mai ales aveam infinit mai multă teamă și milă decât plăcere. Astăzi însă, după spaima din timpul furtunii, m-am dat seama cât de mult îl iubesc. Un surâs lumină chipul lui Kitty. Te-ai speriat tare? Îl întrebă ea. Și eu m-am speriat, dar acum, după ce a trecut, sunt încă mai înspăimântată. Mă voi duce să văd stejarul. Dar ce simpatic e Katavasov! De altfel, toată ziua de azi a fost așa de plăcută. Și tu te porți așa de drăguț cu Sergei Ivanovici când vrei. Acum du-te la și? După scăldat aici e totdeauna cald și saburi. Capitolul 19 Când ieși din odaia copilului și rămase singur, Levin își aminti mai decât gândul pe care încă nu și-l limpezise. În loc să se ducă în salon unde se auzeau glasuri, se opri pe terasă și, sprijinindu-se cu coatele de balustradă, se uită la cer. Se noptase de-a binerea. Spre mează zi, privea el, cerul era senin. Norii se îngrămădiseră de partea cealaltă unde scăpărau fulgere și unde veneau tunete îndepărtate. Levin ascultă stropii picurând de ritmic din teii parcului. Se uită la cunoscutul triunghi de stele, la calea laptelui, cu ramificațiile sale care trecea prin mijloc. La fiecare străfulgerare, nu numai calea laptelui, ci și stelele cele vii se mistuiau în adâncuri. Cum se stingea însă fulgerul, stelele răsăreau din nou în același loc, zvârlite parcă de o mână dibace. Dar ce mă pune de fapt pe gânduri? Se întrebă Levin simțind dinainte că dezlegarea îndoielilor sale, deși nu o cunoștea încă, să și săvârșise în sufletul lui. Da, singura manifestare evidentă și indiscutabilă a divinității sunt legile binelui, destăinuite lumii prin revelație și pe care le simt în mine. În recunoașterea acestor legi nu înseamnă că eu mă unesc cu alții, ci vrând nevrând sunt unit cu alți oameni într-o singură adunare de credincioși care se numește biserică. Dar ce sunt evreii, mahomedanii, confucienii, budiștii? Își puse el aceeași întrebare, care îi se părea primejdioasă. Se poate ca aceste sute de milioane de oameni să fie lipsiți de cea mai mare fericire, fără de care viața n are niciun rost? Levin căzut pe gânduri, se corecte însă numai decât. Dar ce anume mă interesează în fond? își zise el. Mă interesează atitudinea față de divinitate a tuturor credințelor de tot felul din întreaga omenire? Mă interesează problema revelării lui Dumnezeu în genere pentru întreaga omenire cu toate punctele obscure existente? Ce fac eu? Mie personal, inimii mele, mi s-a dezvăluit indiscutabil o conștiință inaccesibilă rațiunii, iar eu mă încăpățânesc să o exprim prin rațiune și în cuvinte. Oare nu știu că stelele nu se mișcă? Se întrebă Levin, uitându-se la o planetă strălucitoare care își schimbase între timp poziția față de cranga din vârful unui mesteacăn. Uitându-mă însă la mișcarea stelelor, nu -mi pot închipui rotația Pământului. De aceea am dreptate spunând că stelele se mișcă. Dar oare astronomii ar fi putut înțelege și calcula ceva dacă ar fi ținut seama de toate mișcările complexe și variate ale Pământului? Toate minunatele lor deducții cu privire la distanțele. Greutatea, mișcarea și perturbațiile corpurilor cerești se temează numai pe mișcarea vizibilă a aștrilor împrejurul unui pământ neclintit, pe această mișcare văzută acum, înaintea mea, care a fost la fel pentru milioane de oameni de-a lungul veacurilor, mișcare care a fost și va fi totdeauna la fel și căreia îi se poate da oricând crezare. După cum concluziile astronomilor ar fi fost deșarte și șubrede dacă nu s-ar fi temeat pe observarea cerului vizibil față de un anumit meridian, și de un anumit orizont, tot atât de șarte și de șubrede, ar fi fost concluziile mele dacă nu s-ar fi întemeiat pe acea înțelegere a binelui, care a fost și va fi totdeauna aceeași pentru toată lumea, dezvăluită mie de către creștinism și în care sufletul meu poate oricând să creadă. Dar n-am dreptul și nici putința să dezleg problema altor credințe și a raporturilor lor cu Dumnezeu-ira. Ah, nu te-ai dus. S-a auzit deodată glasul lui Kitty, care se îndrepta pe același drum spre salon. Ce-i? Ești supărat?" Îl întrebă ea uitându-se cu minte la chipul său luminat de stele. Dar Kitty nu i-ar fi putut vedea bine fața dacă un fulger, făcând din nou să pălească stelele, nu i-ar fi luminat-o. La lumina fulgerului, Kitty îi privi chipul până în străfundul lui și, văzându-l liniștit și voios, îi zâmbi. M-a înțelege," își zise Levin. Știe la ce mă gândesc? Să-i spun ori să nu-i spun. Da, să-i spun. Dar tocmai în clipa când el vrea să înceapă vorba, Kitty i-o luă înainte. Ascultă Costea, fii bun, îl rugă ea, și du-te în odaia din colț. Vezi dacă Serghei Ivanovici are tot ce-i trebuie. Eu mă sfiesc. Vezi dacă i-a pus la varul cel nou. Bine, mă duc numai decât, răspunse Levin sculându-se și sărutând o nu, nu trebuie să-i spun, se gândi el când Kitty trecu înaintea lui. De taina asta mare, care nu poate fi exprimată în cuvinte, numai eu am nevoie. Acest sentiment nou nu m-a schimbat, nu m-a făcut fericit, nu m-a luminat dintr-o dată, așa cum am visat eu, și ca și în sentimentul patern față de fiul meu, nici aici n-am avut o surpriză. Este credință, ori nu este, nici eu nu știu. Sentimentul acesta însă mi s-a strecurat prin suferință în suflet, și s-a înrădăcinat acolo adânc. Tot așa am să mă supăr pe Ivan Vizitiul, tot așa am să mă înflăcărez în discuții, exprimindu-mi ideile hodorong-tronc. Același zidare să rămână între adâncul sufletului meu și ceilalți oameni, fie chiar și soția mea. Tot așa am să o pentru spaima mea și am să mă căiesc pe urmă. Tot așa n-am să pătrund cu rațiunea de ce mă închin și totuși o să mă închin. Viața mea însă, toată viața mea, Indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla cu mine, fiecare clipă a vieții acesteia, nu numai că nu mai este acum lipsită de sens ca mai înainte, dar are un netăgăduit rost al binelui pe care eu sunt stăpân să-l dau vieții. Ați ascultat Ana Karenina, de Lev Tolstoi. A citit Ana Levrda. Crisoare, nuvelă din ciclul ghicește cafea de Victorion Popa Biblioteca pentru toți 1972, editura Minerva București Dorohoi, 4 februarie, anul curent Frate Vasile Dragă, am și eu neroziile mele, cum le ai și tu pe ale tale, în sfârșit cum le avem toți. Dar din câte am, niciuna nu mă stingerea mai mult decât patima prostească să citesc mica publicitate și anunțurile tribunalelor de prin gazete. Iată, însă, că pentru o dată nefericirea asta a mea mi-a fost de folos, fiindcă mi-a dat prilej să aflu o chestiune uluitoare. Anume că Petrică Rusea a cerut despărțire de răduța nevastă sa. Freacă-te la ochi cât vrei, zică nu mai știu ce vorbesc, dar citește bine că scriu și a doua oară. Petrica Rusia a cerut despărțire de răduța. Înțelegi tu? El a cerut. Acum stai puțin el de te și pe urma ia scrisoara de la capăt ca să poți prinde toată grozavia. De bună seamă când am citit în gazetă, am crezut că e vreo potrivire de nume, mai apoi, însă luând vestea cu băgare de seamă, am înțeles că totuși e cam greu să fie alt rusa decât al nostru, de vreme ce se nimerea să fie tot contabil, să stea tot în târgul lui, tot în strada lui. Eu știu casa, dar de număr habar n-am. Și să aibă nevastă cu nume la fel. Firește, nu puteam să mă pârjolesc așteptând vești de la unul dânsul, care de când se însurase și era fericitul fericiților, uitase de prieteni. ne de înțeles că prin scris nu cutezam să-l întreb. Astea nu-s lucruri care se întreabă. se aud și vorba aceea se tac. Totuși fierbea sângele și nerăbdarea în mine, în așa hal, încât după un ceas de tortură și de cerovoială cu nevastă mea. Ce te amestești tu în viața lor? Dar bine, dragă, mica, un frate, e, asta-i frate, frate și la nevastă, mă rog! În sfârșit, femeie care habar nu are, ceea ce e o prietenie adevărată. În privința asta, tu cel puțin ești fericit că te lasă în pace. Cum zic după o ciorovoială cu nevastă, mi-adaug o la telefon. chemba căul cer regătura cu târgul Ogni și întreb de la domnișoara de la oficiu de acolo. Alo, Duduie, aici un prieten bun. Înțelegi, dumneata, frate, pot să zic al lui petrică Rusa?" Ia de colo, năroada." Da, domnule Rusa." O îndrept." Eu nu sunt Rusa. Eu sunt Cârlan, et cetera până dă Dumnezeu de pricepe." După care o întreb, ce cu chestia asta?" Îmi răspunde, uite, îți repet, vorbă cu vorbă. Suntem uliți și noi, tot orașul, pentru că așa, pe reche fericită, numai în romane se citește. Trebuie să fie dramă teribilă și ascunsă dacă dumnealor ajung la convingerea să divorțeze. Fraza e întocmai și mi-a rămas în minte, fiindcă vorbea nu știu cum, în vârful limbii și cam pe nas, ceea ce avea foarte mult haz, măcar că vestea avea să mă îndurereze. Vă să zic că era adevărat. Eu, ca bun prieten, ce voi ei să fac? M-am întors acasă, m-am mai ciorovăit vreun ceas cu nevasta, de la patru după masa până la tren, ba chiar și pe peron pentru că m-am și la gara, de altfel. Teribil îi place să mă întovărășească la gara. Poate fi că mie nu-mi place. Și în sfârșit am plecat. Ajung la târgu okni, mă duc la casa unde îl știam că șade și îmi dau seama numai decât că s-a mutat, după semnul firmei pe care o scosese din zid. Știi cum rămâne forma mai murdară pe din afară și cu văpseaua veche în mijloc. Sunt totuși iese o unguraică din cele de pe acolo nație de ceangău, ce-mi spune că Petrică s-a mutat peste drum. Am înțeles numai decât că părăsise domicilul conjugal și că îi lăsase dânsei casa, ceea ce nu m-a mirat, fiindcă orice zice, era foarte cavaler în felul lui. Mă duc dincolo, bat la ușă, sonerie nu avea, și îmi deschide chiar el. Dar la așa deslăbit, cu barba nerasă, netuns și neîngrijit, că la început am stat la îndoială dacă e prietenul nostru, ori vreun frate de-al lui mult mai bătrân și mai urât. Când am mai intrat în odei și am văzut ce sărăcie și goliciune clănțenea acolo, mi s-a suit sângele la cap. Tu, Blajin, cum te știu, ai să mă osândești de ce-am făcut, dar mă jur pe toți Dumnezei că n-am fost în stare să mă stăpânesc. Am țipat ca la o slugă. ce ia asta, Ești nebun?" Ei bine, dragă Vasile, știi tu ce mi-a răspuns?" Mi-a răspuns o vorbă că mi-a tăiat picioarele și mi-au lacrimile în ochi." Anume mi-a răspuns. Da." M-am așezat pe un scaun cu pardesiu pe mine cum eram. Ba, mi se pare că mă uitasem și cu pălăria în cap. Cât ai fi stat acolo fără să spun și fără să aud o vorbă, nu-mi dau seama. Știu că după câteva vreme iar m-am supărat. Și știi de ce?" pentru că nenorocitul, în loc să stea de vorbă cu mine, care bătuse atâta cale cu trenul de grija lui, se uita pe geam la casa de peste drum de parcă ar fi fost gonit, iar nu ar fi plecat el, așa cum știam că mi spusese un guraica. Atunci iar am mâârit. Și acum de ce te mai uiți acolo? Ai făcut prostia? Ai făcut-o. Îndură, o bărbătește, dacă n-ai fost în stare să o colești. Sau lasă-mă pe mine să-mi lucrurile de socoți, că să mai pot împăca." El a dat din cap ca și cum ar fi vrut să spuie, Degeaba. Iar eu l-am întrebat. Ei, ce crezi tu că nu se poate? Atunci răspunsul lui m-a amuțit. Iată-l în toată asprimea și în toată ticăloșia. Are un amant. Cum îți poți închipui? Mi-am făcut cruce cu mâna stângă, am pufnit în râs și mi-am dat drumul. Ți-ai pierdut mințile, ești nebun legat. Auzi, domnule, bunătatea aceea de femeie, dulceața aceea de femeie care se prăbădea de dragul tău, de n am mai văzut decât sunt asemenea amor, caznic, să-și iau un amant. Nu, petrică hotărât, tu nu ești în toate ale tale." Zice oftând. Nu, nici vorbă. Dar e adevărat ce ți-am spus. Mă așteaptă și tu câteva clipe și ai să-l vezi ieșind." Ca să nu mai lungesc vorba, Vasile Dragă află. A. Era purul adevăr. B. L-am văzut eu." Era un om tot așa pirpiriu ca și ruse al nostru, cu mustăcioară întocmai ca și el. Ba, după cât mi s-a părut, cred că nu mă înșel, spunând că era tot așa de chel, judecând după unghia albă care mija la spate sub borul pălăriei. Dar culmea, era cel puțin tot așa de urât ca și petrica. Văzând asemenea ciudățenie nemaipomenită, m-am înfuriat de-a binelea. Poi bine, mă norocitule, ce-a găsit la ăsta, dom'le? Că doar îmi mai urât ca tine." El a dat din umeri și a șoptit. Iluzie. Eu, care nu înțelegeam ce vrea să spuie, am răsucit capul întrebător. Adică? Adică ei se pare că e mai frumos ca mine. Atunci văd negru înaintea ochilor și sar în sus urlând. Da, de ce? E oarbă? Acum însă petrică m-a încremenit. M-a încremenit fiindcă mi-a dat următorul răspuns. Nu, e mi apă. Ai să zici, cum am zis și eu la început, că răspunsul e idiot. Dar când ai să citești cele scrise mai lavale, ai să înțelegi că de aici începe o lămurire, care, în același timp, e cea mai amară tragedie cunoscută de mine în zilele câte le-am trăit. Cum îți spuneam, crezând că vorba lui Petrica n-are noimă, l-am poftit să mânșire cu damănântul ce-a fost și cum a fost. Iar el, după ce m-a sirit să-l rog și să-l mângâi în sfârșit, știi tu ce mofturi te întâmpină până să-ți îndeplinească unde rugăminte, a început să-mi povestească Scriu spusele lui Aidoma cum l-am auzit și cum m-au cutremurat. Ba, cred că l-am auzit așa de bine că m-au cutremurat așa de rău, încât nădăjduiesc să nu scap niciun cuvânt din jalnica lui istorisire. Citește, deci, cu atenție. Dragă cărlan, sunt un nenorocit. Bagă de seamă că mi-a spus pe numele meu adevărat, iar nu cum îmi zice el de obicei, adică țușcă-pușcă. Schimbarea asta mi-a strâns inima, fiindcă mi-a dovedit că nenorocirea l-a îndepărtat până și de noi. Trist lucru. Și sunt un nenorocit, fiindcă mare fericire am avut și mare fericire am pierdut. Asta e foarte adevărat, săracul. Răduța asta a mea, tânără, frumoasă și bună cum era, întorsese în mine un fel de primăvară fără moarte. Dar nu spun drept, pentru că adevărul e că eu n-am știut ce înseamnă primăvară în viață până n-am aflată pe răduța. Ea mi-a fost primăvară, pentru că eu m-am născut copil năcăjit de sărăcie, nevoi și îndoiel în puterile mele. Dovada e că m-am lăsat să mucezesc aici, pe când voi, tu și Grigorescu. La fel cu mine. Stați în orașe cum se cade, în dorohoi, ori în huși. Aici eu l-am întrerupt de forma. E, dar el a apăsat. Ba da, ba orașe. Nu știți voi ce înseamnă să nu vezi decât automobile pline de noroi ori de praf, adică nu mai întrecere. Ce observații adâncă! Și chiar dacă eu câștigam mai mult, că oricum tu, ca funcționar comercial, n-ai decât la fata. Și puteam să mă plim bun or pe la Bacăuba și la București, când venea vreo ocazie cu reducere, tot târg se cheamă că este aici. Și nu-i viață să-ți placă de naiviciu să joci cărți sau altele. Dar la urma urmii nu-mi păsa, pentru că aveam părăduța. O luasem săracă și nu-mi părea rău. Mie mi-a scăpat vorba. Te cred!" Iar el a zis repede... Nici vorba, Era mare noroc că asemenea frumusețe și cingășie de fată se uita ca unul la mine, nu-i așa? Și acum de ce crezi tu că s-a uitat ea la mine? Nu știi, nu-i așa? Nu știi pentru că n-am știut nici eu până n-am ajuns la despărțire. Ei, și de ce? L-am zorit, nerăbdător să aflu. Stai să vezi. Îți aduce aminte că noi trei ne fotografiam în fiecare an când eram la școala comercială. Și cred că n-ai uitat. La amândoi voi era necaz că eu ies bine și mult mai frumos decât în realitate. Crezând că am ghicit, mă grăbesc. Nu cumva te-ai însurat prin corespondență și cu fotografie. Aș, nu. Dacă era așa, ar fi însemnat că răduța să nu mă placă pe urmă. Dar ea era absolut nebună după mine. Acum pot să spun. Și spun cu toată încredințarea, fiindcă acum îmi dau seama de ce, lucru pe care nu l-am simțit în cei opt ani de căsătorie fericită, când mă cruceam singur de norocul care a dat peste mine. Nu înțelegi, știu, dar ai să înțelegi numai decât dacă ai un strop de răbdare. Mai, frate, că pușcă, acum mi-a zis tot așa săracul, știi tu care este adevărul? Răduța mă credea frumos, frate, pricepi, mă credea frumos cu adevărat. Ești uimit, firește, cum eram și eu, dar mă credea frumos, cu toată urâțenia mea, pentru că ea mă vedea frumos. Iată de unde a pornit nenorocirea. Negreșit că eu sunt un om cu mintea întreagă și nu mă las mâna de conii, așa că nu puteam lua drept bune vorbele unei femei îndrăgostite. Mă gândeam doar că omul care iubește vede și ce este și ce nu-i. Și apoi, într-o căznicie fericită, sunt tot felul de chestii care leagă pe oameni, de-i face să li se pară întotdeauna mai mult decât este. De aceea, știind mi bine și păcatele, vorbesc de lipsurile mele trupești, fiindcă altfel nu-s chiar de lepădat, pentru că sunt înțelegător și liniștit, știi bine. M-am ferit an în șir să mă arăt față de dinsa în vreun chip care i-ar fi pricinuit neplăceri. Mă sculam înainte ei pentru neric încetişor să nu mă zărească cu ochii cărpiți și umflați cu gura crăioasă și obrazul boțit, în sfârșit cum suntem noi la anii noștri. Mă rădeam la două-trei zile regulat, ba un și la o zi, dacă spălatul nu se arăta vrednic să-mi dragă fața cum se cuvine. Baiacă că să să-ți spun drept, începusem chiar să mă pudrez. Deculcat, mă culcam totdeauna după dânsa și, fiindcă nu puteam să aștept totdeauna să doarmă, Am făcusem o daia de alături pentru chestia asta. Așa că veneam curat. Am uitat să-ți spun că unor mă rădeam seara ca să nonțe pe la obraz, cu gura spălată, stropit cu odicolon. În sfârșit, fratețiușcă pușcă, eu munceam să-ți bine minciuna asta, care mi adusese și mie o zi cu soare în viață. Dar într-o noapte am căzut frând de oboseală și a doua zi răduța s-a trezit înaintea mea. Când am deschis ochii, am dat de fața ei și m-am speriat. Te văzuse?" am întrebat gătuit. Nu." Zâmbea și m-am îngăiat înduioșată. Ce frumos dormi. Parcă ești un copil. Asta înseamnă că ești cu adevărat un om bun." Chiar ești?" Tocmai. Și asta mi-a dat curaj. Am început să mă feresc mai puțin, dar oricum grijă tot aveam." A venit însă altă încercare. Aceea a fost iarna de acum patru ani, când am căzut bolnav. Dar, vezi, mie nu de boală îmi păsa, mie îmi păsa de ochii răduței. Nu voiam să mă îngrijească ea și zadarnic m-am chinuit să o încredințez că e mai bine să mă lase la spital. Știi bine că n-a vrut în ruptul capului. Atunci am crezut că s-a izprăvit de-a binelea. Înțelegi și tu acum, să mă schimbe de sus și până jos, ce așa furreci, pe urma frecții, pahare, ce mai, prăpăd. Am oftat, drept. Ei și pe urmă? Și iar m-am speriat degeaba, pentru că după ce m-am mai zdravenit, a început să-mi spuie. Să știi că ești un urăcios, te-ai ascuns atâta vreme să nu te văd și mai păgubiți. Frumos din partea ei, am șoptit eu înduioșat. Nici vorbă, mă vedea tot frumos. Atunci, judecând limpede, mi-am zis, cu toată chipzuința, că poate e fire să-mi spui așa, fiindcă o copilă cu minte dânsa nici n-a avut cum vedea al bărbat gol. Nu? Dar, socotind astfel, mi-am dat seama că nici nu trebuie să aibă prilej să vadă pe alții. Eu m-am eliminat numai decât. Vă să zic că de asta n-ai vrut să vii atunci la te, Întocmai. Și nu numai atât. Nu m-am dat îndărât să vârcăte câte un căpețel de zâzanie între noi și familiile pe unde se învârteau cocoșei târgului, așa că răduța să ajungă a zice singură, Te rog, puișor, așa îmi zicea, știi bine. Nu mă forța să merg acolo, că eu tot nu merg. Adică în casa respectivă. Pe urmă, când s-a mutat Costescu peste drum, un avocățel de pe aici, care a dat iama în cuconet, și-am auzit-o pe fetiță zicând Ce au femeile de să uită la crețul ăsta? Am tras-o spaimă așa de mare, încât n-am crezut-o pe cuvânt. Mi se părea că zisese crețul ăsta cu un glas cam foarte... În fine, știi tu cum atacă unele pe cine îl au drag și vor să acopere taina. Adu-ți aminte de cazul lui Ticu, nu?" Ei bine, ghicești tu ce-am făcut cu vizaviul? Am cumpărat casa, el și cu chirie, norocul meu, calm, inter hotărât cum eram, putea să scoată zece piei de pe mine, și n-am mai dat-o decât la oameni serioși cu greutăți familiare. Scurt. Aha, m-am dusmirit eu, de aceea te-ai mutat-o aici. Nici vorbă, doar e proprietatea mea, iar eu nu vând. pricepi? În sfârșit, ce să-ți mai spun, frate, toată viața mea nu era decât un fel de bătălie pe înfundate cu primejdia. Oricât de prietene am fi, nu pot să-ți dau eu pe față toate-toate. Dar ai să pricep tu destul când ți i spune că nu ofeream oferam numai de oameni cu carne și oase. Oferam până și de revistele cu ilustrații de-astea, cu monumente, ori așa ceva. Nimic. Bună, socotală. Bună, dacă n-ar da greș. Și ți închipui tu ce îngrozit am fost în ziua când am găsit-o în mână, cu o carte de la madame polcovnicu, o vecină de-al noastră, pe care dumneai o căpătase de la un nepot care fusese la Viena. Și zeu parcă a făcut-o din adins numai oameni goi și niște zdrahoni, ce să-ți mai spun, să-ți blestem zilele. Dar nu te speria degeaba, că iar n-a fost nimic. Știi ce a zis? Că totul îi mai mult. Hei, asta n-ar fi mare lucru, dar a zis că niciunul n-are atâta farmec și așa mai departe. Și tu? Eu ce voi să fac? Mi-am făcut cruce și am început a socotii, de aceea mai este și ușurătate pe o lume, că sunt încroiți să vede după gustul ei. Păi nici vorbă că așa trebuie să fi fost. Atunci a dat o lacrimă, a clipit de câteva ori și a tras pe nas un fel de scâncet nemărturisit. Nu, n-a fost așa. Mă vedea altfel pentru că nu mă vedea deloc." Ei, cum? Tot n a înțeles." Eram eu apă, frate. Avea o turburare a ochilor care făcea cu mutra mea în tocmai cum făceau aparatele fotografice. Mă arăta frumos." Foarte bine." El a crătina din cap cu amar." Da, fără îndoială, foarte bine. Și-ar fi fost foarte bine și astăzi, dacă eu aș fi știut și aș fi înțeles." Dar n-am înțeles. De aceea, când am prins de veste că nu vede bine, și mi-a spus târziu de tot, de. își ascundea și ea cu surile, ca și mine. Cum zic, când am prins de veste, am dat goană cu ea la bacău la un doctor și. am sărit în sus, Înțelesesem și-a răgnit. Nenorocitule, ei cumpărat ochelari. Petrică a răspuns târziu de tot, abia auzit. Întocmai, a stat o clipă cu ochii pe geam și a urmat. Ei ia că, frate, cărlane, de unde a început prăpădul. N-am să uit câte zile o i avea ochii cu care m-a privit întâia oară prin ochelari. Nici nu mai știa ce să spună. I se oprise inima în loc și a îngăimat. Dar ce ai tu, arăți foarte... Nu știu, ești bolnav și... Și cu adevărat, în clipa aceea, mi-am dat seama că eram bolnav. Ce n e alt, bătrânețe decât tot un fel de boală. Și că nu mai scap. E? Acum ai înțeles? Mi-am frecat... Fruntea și tâmplele îndelung să-mi adun mâințile. Simțeam că între atâta limpezire a rămas totuși un colțișor de ascunziși. Bine, înțeleg, înțeleg tot, afară de un lucru. Cum și-a luat amant mai urât ca tine de vreme ce acum avea ochelari? Petrica a pufnit în râs amar. După ce m-a văzut pe mine și, fără îndoială că s-a îngrozit, s-a văzut și pe ea în oglindă, nu? Și, fiindcă nu i-a plăcut cum arată cu ochelari, s-a ferit să-i pune față de străini. Aha, va să zic că l a la început, Da, frate, așa. Și atunci tu te-ai mutat aici în față ca să vezi, așa frate așa. Să văd când s-o mutat și el. Apoi a șoptit. Mi se cuvine măcar atâta mulțumire. Iată frate vasile ce poate să iasă dintr-o pereche de ochelari. Nenorocire vezi, și ai dreptate dacă o spui cu gândul la petrică. Dar nu știu de ce mie mi se pare că în alte cazuri, nu vorbesc chiar de cazul tău și al meu, fiindcă persoanele de față nu sunt în discuție, poate că n-ar fi tocmai. E, în sfârșit, fiecare cu norocul și ochelarii cu veniți. Petrica plânge de bună seamă și noi îl plângem din toată inima. Dar mă întreb dacă n-ar fi mai de plâns ea, ele sau toți cei care n-au chip să se mulțumească fără ochelari. Știu că spun o nerozie, dar nu mă pot împiedica. Mă îndeamnă la ea înfățișarea amantului pe care și l-a luat răduța. Tot un fel de Petrica și acela, dar mai urât. Atunci care-i folosul? Cu dragoste frățească, Matei Cârlan. Post scriptum. Trag nădejde că n-ai să scrisoarea asta cu anemina, nici n-ai să lasă fluture pe mese ca să o citească. Ori atunci cumpără e ochelar că poate -o îndura Dumnezeu, să o Dumnezeu, să-i dea o minte mai mare și o gură mai mică. La asta m-am gândit, căci altfel sunt modest în dorințele mele și dragostea pe care o port, deși socotez vârtos ca ai merita și tu un pic de liniște. Ați ascultat. Această carte a fost transpusă în format digital de Victorion și Vasile Carapit.